Allah, Allah Allah, Allah Allah anh la anh anh anh anh la anh anh anh anh anh anh la يا خالق الاكوان يا منزل القرآن يا خالق الاكوان يا منزل القران زدني من الايمان الله ويا الله يا خالق الاكوان يا منزل القران يا خالق الاكوان يا منزل القران زدني من الايمان الله لا يضر الله سيئا وما بعده فان افضل الحديث شرع الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مبتدئاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وقم بغلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الحق في عيبه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرضل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولكم وله nama قال في فاز فاز عظيمه ثم اما بعد اوصلنا اما يا браћо захвалимо се аллаху джел ашану нај лепшем захвалом како само прилијечи њему те барека тааля и како само он азза ва джел заслужује и налази у само он те барека тааля и маф라우 захвалимо се господару сви свјетова који је понудио емане небесима земљи и јердима па taj čovjek bila onim koji je nepravedan i neznalica. Kao što uzmišeni Azza wa Jel kaže, enest izbila inna aradna l'amanate ala samavati wal ardi wal džibali, fa abeyne an jahminneha, wa šfakne minha, wa hamaleha l'insan innahu kjana dhalumen jehula mi amanet povjerili i ponudili nebesima iz zemlji i brdima, pa su se oni sustegli i pobojali se da ga ونسو بقى قنيو شويه ان هول كانه من جهولا A zatim taj čovjek koji je prihvatio najveći emanet od Allaha vidimo ga kao zulumčara, nepravednika i neznamicu. Čovjek je prihvatio emanet od Allaha te tebala tebala zato što ga je uzvišen i odario razumom s kojim je u stanju da nosi emanet. I Allah ga tim u tom emanetu nije zadužio nečim što on ne može da ponese. Niti je čovjek odgovoran za ono što ne može. Jer Allah zna je gove mogućnosti i ne preko toga. Međutim, U taj čovjek je zulumčar zato što ne izvršava ono što je preuzeo od tog emaneta i što ne radi ono što može da uradi i što ne ulaže trud onovi koliko treba i može da ulaži truda i neznalica je zato što se ne trudi da nauči istinu i da slijedi istinu. I zato što se ne sprema za dan povrata pred Allaha Azza jel, pred kojim će račun polagati za sve ono što je činio i sve ono što je govorio. Allah te kvatara je učinio, ciljena maja vraćo, da upravo emanet bude svojstvo vjernika. Da emanet bude njegova karakteristika. Da emanet bude ono sa čime muhmin živi, ono čega se on drži nasuprot emanetu jeste alhijane, jeste pronevjera, jeste pronevjera pa kao što je osobina vjernika, da je on taj koji je od emaneta tako je osobina nevjernika i munafika i teških grešnika da su oni, oni koji kod sebe imaju alhijane koji stalno pronevjerali u stvari koje su preuzeli kao emanet, a onda ih izdali. Kaže Allah te barek vatala, ne ste zbiljna, ja ju koji vjeruju, ne kažete Allahu i Poslaniku i kažete vaše vjere dok znate. O vjernici, nemojte iznegirati Allaha džellešano i Poslanika alejhi salatu Nemojte pronaveriti vaše emanete. An a vi ste toga svestni. Vi znate za te emanete i vi znate za obavezu čuvanja tih emaneta i znate da ste ih preuzeli i da za njih slijedi odgovornost, pa nemojte to pronevjeriti. Kažu islamski učenjaci, na koji način nemojte to pronevjeriti? Nemoj pronevjeriti emanet na način da pretjeraš ili da popustiš, da dodaš ili da oduzmeš, jer doista je pronevjera od manjkaosti imana. Pronevjera je od manjkavosti imana. I pronevjera je razlogom proklasti insana. Ona je čovjek koji, je, koji slijedi pronevjeru i koji ne drži svoje emane i koji vara Takav čuje, vodi sebe putem propasti, a Allah tebalaka ta'la dobro podnes svoje robove, zbog čega je ti ime? Kaja Rasul sallallahu alaihi wa sallam, La imane li men la emanata lahu, ولا dine li la ahda lahu. Nema imana onaj ko nema emanata pri Nema imana onaj koji nema emanata i nema vjeri onaj, koji se ne drži ugovora. Pa je ovim riječima Rasul Sallallahu Aleyhi Vesalem zaprijetio da onaj koji nema imaneta, da takav čovjek je sa svojim imanom u jako teškom i lošem stanju. Da Allah te bare koja samo srmu pomogne. Takav čovjek je u velikoj opasnosti. Nekada se može desiti da je takav ili od nevjernika, ili je od monapika, ili je od teških grešnika. Ale ona i ko nema emaneta pod sebe takav čovjek njegov binje يا كلوش نيجووديني يا كلوش كازا رسول الله عليه وسلم وفي حديثه فوق اقرانا سيبوره رضي الله تعالى عنه لا يجتمع الايمان والكفر في قلب أبدا نيتسانيка دائما انيرستو ساستاتيو едно серце ايمان انيرستو كفريكا да се нече за едно састави у едно ولا يجتمع الصدق والكذب ابدا نيتчесе и када саставити и за едно у едно срцу бити Je vaš, i rijanje i amaneta zajedno. Niti se svod s srcu sastaviti zajedno pronevjera i amane, to je se povedilnost, to je se povedilnost. Dakle ovo su stvari koje su suprotne jedne drugima. Pa ili stano je jedna ili stano je druga. I oni koji misle da njihovo srce može podnijeti da su preneshrima iskreni, a da su pred monaficima munafici pred lažicima, lažovi i tako dalje, ti se varaju. Ovo srce ne može da podnese dvije suprotnosti. Ili si vjernik ili si nevjernik. Ili imaš kod sebe iskrenost, ili si neiskren, lažov. Ili si onaj koji je poverljiv, ili si onaj koji vara strano, izneveravano. Ono što mu se poveća. Dakle, u hadisu kojemu te tako nalehi kaže Rasul Salah a je tol munafite taler tri su znaka i pokazatelja munafika. Kako da prepoznao munafika? Kaže Rasul Salah صلى <تصفيق> الله عليه وسلم ترسوا زناكا فرقوكي سفرقوزنا منعافي إذا حدثت كذب كذا قواري لاشي وإذا وعد أفلك كذا أبعثى توني سفوري وإذا أتومي نعطاني أكذا مسيناشتو повيري أنتوى فرنبيري وإنسان وصلاة وزعم أنه مسلط فما كنت تأكد فستيو إقرانيو i tvrde za sebe da je musliman. Ako ima ova tri svojstva kod sebe, makan i postio i klanjao i tvrde za sebe da je musliman, Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže, takav je takav je Takav je monaf. I potom me sa Sahabij radijallahu ta'ala anhu prepoznavali monafike, ne darujuće u njihova svojstva, kad govore šta rade, kad obećavaju, kad im se nešto povjeri, šta učine sa tim. I koliko je danas među muslimane oni Koje nikada ne mogu da izdrže. Danas te obeća jednom, sutra obeć promieni. I kraće od toga Neka u sad vremenom stanje četiri puta da ti promijeni svoje mišljenje i pronevjeri i pogledi ono što ste se zubavili. Pa tako upada, da Allah veljačan mu začeo svako vjernih od toga, upada u svaku vrstu harama i giti se takvim svojstvima, svojstvima monafika. Pa kone isti ne te ispreke laže ne snidi sa Allah te bareka vara baht muslimana ili vara nusemana je je pravo zabranjena vara muslimana ili ne pogrbu zatem kaže rasul sallallahu alaihi wasallam hadhih al amanata ila Oda takun merhammanek. Čuvaj Emanet onoome ko ti ga poveril. Alko si nešto trvzo u Emanet onda čuvarto. I neojjte prevariš onoga ako te be vara. Nemo ti da budeš poput onoga koji te be vara. Ne mojte prevariš Ako si pravza Emanet davi se izdržitaj Emanet. Sa čuvaj taj Emanet. I ne moj da budeš poku drugi jer vijedni se u semu razlik ko o drugi. Vidiš se u semu drugih razlikuje.ko je kaže rasku samo odvanih o seem jakolu aleto, je shvedikeni ma lm yekun ahaduhuma saqiba. Ka sha Allah jalla shanu hadi sekulsiu, ya sam treci uz dvojicu. jedan od njih ne počne drugoga To jeste dvojica koisu, ko se druže, ko Allaha jalla prijatelju, Allah jalla i pomaže i on Daj im svoju podršku i svoju pomoć. Dokle je to prijatelstvo, dokle počne neki od njih drugoga da Kada jedan od njih počne drugoga alas Takvi više nemaju podrške. I to je dokaz onom stanju koje je danas među muslimane? Da ne mogu dva muslimana da, da rade jedan posao. Čim pružaju par koraka, gotovo posvadili se, razišli se, mržnja, nesloga, ne govore, ne savame se. Allah-u. Šta se desilo? allah Jedan je počeo da varam. Jedan je od njih počeo da varam svoga brata. Hmm. Pa su izgubili podršku Allah-u. I uselilo se u njihovo srca ono što je zamijenilo ljubav i smiraj koji naš u svoga brata, koga vodiš u imallahu nasjedila se šta? prevara. Hoćeš da prevari svoga brata pa Allah, te allahu nešanuku? Da, ti je to se pasne. Toga cijena, moja braću, Resul s.a.v. ne se obavijestio da prvo što će biti uzeto od ljudi, jeste upravo emanem. Kao što tažu u tradisu u, u, u, u posani s.a.v. A volu ma juru minan nasi al emanem wa atiru ma jeba pa asolam Prvo što će biti uzeto od ljudi, išću pato podignuto od njih jeste, jeste emanet. Nestaće među ljude emanet. A zadnje što će ostati jeste namaz. Pa kaže koliko će biti oni što planjaju, a onima njima nikakva hajera Koliko će biti oni što planjaju, a nikakva hajera u njima nema. Zastu, zato? što sve su sve dina namaz. A i taj namaz, Allah nebolje zna kakav dim čim su sve druge stvari pogazili. Ali je ostao namaz, taj takav, da ga zavarava, da je on... Dobar muslima da ona visokim deređama, međutim niti ima poverenja, niti ko može njega da se osloni, niti ni ništa može mu povjeriti. La havla wala kuvvata illa billah. Kako musliman obaviti tekfa? Jer dojsta su mnogobrojne zamke šejtana prokletog od koje vjernik ako se ne bude čuo, pa će uništiti njega. Zato kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Iyyakum wal hiyana, fa inaha bi'satu al-batan." Čuvajte se dobro prevare. Čuvajte se dobro prevariti. Jer doiste je to ružno svojstvo. Doiste je to ružno svojstvo. Pitanje maneta ciljima moja vraća jeste pitanje koje je vezano i iza ibadate. To jeste za samoubožavanje Allaha te barati oteala ili tvoga odnosa i tvoje obaveze nas prema Allaha te dašanog njegova dina kao što je vezano i za odnos tvoj prema drugim ljudima u tvojom okruženju, prema tvojom porodici, tome resu i tako da li tako da Što se tiče najveće emaneta jeste emanet jera Allaha te ve barekatuh. Emanetira Allahu te Jalaluhu. Koga se prefati sa tvim zovaranjem, reče Ljalilah Muhammedur Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Also kada utome da se iskren prema svom gospodalu zaležel u pokornosti njemu te barekatuh i da se onaj koji slijedi njegov poslanika sallallahu na njegovom putu s kojim je došo, od Allahu Da bude onaj koji će izvrsavati nađeno i napuštaći zabranjeno. Onaj koji će se bojati Allaha te Jalaluhu i i u javnosti, i da nipošto ne dozvodiš da budeš od onih koji se pred ljudima u javnosti pokazuju kao Boga bojarni, međutim u svojoj privatnosti, u svojoj osami, griješiš Allah-u tebara kratada, činiš mu grijehe čim se, čim se skranješ iza zida. Jer nema sumnja da vjerni nikada sebi neće dopustiti takvo stanje, jer je njegova da uči tome da ga Allah-u tebara kratada vidi na svakom mjestu i u svakom stanju. I da Allah-u tebara kratada svijedok svega onoga što on čini. Svijedok i poznaje njegove tajne, kao što poznaje i njegovu javnost. Jer kaže uzvišeni, ja on je onaj koji poznaje skriveni pogled ili oči koje varaju, oči koje varaju, to jeste k radom, pracaju pogled tamo gdje ne smiju i poznaje ono što je vašim prsima. To je Allah gospodar svi svijetovani. Od Boga ne budiš ništa sakriti. I kaže Allah, ate barka taala am yahsabuna an la nasnu sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun zarana misr dami natrijemo njihove tajne i njihove razgovore naprotiv, naši su poslanici to jeste naši pisari su sve to zapisani. I kaže uzvišeni a wala ya'lamuna anna allaha ya'lam a yusiruna ma yulinu. A zar oni misle da mi ne znamo ono što oni taje i ono što javno, ono što javno iznose. Ali uzvišeni azevedel ukazuje na stanje mnogih ljudi, a to je stanje u kome kaže uzvišeni jazdafune minan nasi wala jazdafune minan Allah. Oni se hrivo od ljudi kada čine gre i nepokorno sa Allahu Đelešanu kriju se od ljudi da ih i ljudi ne gne pa misli uspio čovjek prevario sam sav džemar niko ne zna što činim Allah a ne krije se od Allaha i nije ga sramoto kada govori što govori kada radi što radi ne se gospodara svjetova i ne krije od njega I ne stidi se njega koji ga je stvorio, koji ga održava, koji mu blagodak daje, koji ga obskrbljuje u svakom danu. A stidi se ljudi i krije se od ljudi i misli do se to ne zna, on je uspio da prevario. Odvišeni kaže, oh boj nagum, ah, a kaže on je uzdini, on je uzdini dok oni, je... sve to što radi, Allah debaraka taj koji je prisutan, Allah je lišanom je taj koji je uči, Da bude Bogovo boja na svakom mjestu. Wate kullaha aina Bojte se Allaha magde devil. Bojte se Allaha nam devil. Nikada ne može ne, ne smiješ zaboraviti. Allaha te barekatu ne smiješ nikada zaboraviti. Promijenio se društvo što bio ti među vjernikama ili upoči u nevjernike. Jesi ti onaj koji je u potpunosti obisan o gospodaru i sjetao. Što kaže na moje vraćo? Kao što kažu islamski učenjaci, Allah te lešanuje u svakom djelu insana dao dio maneta. U svakoj stvari s kojom te avlade Rešanu iskušao dao ti dvije maneta. I pitanje je šta ćeš sa time da učiniš? Pitanje je šta ćeš sa time manetom da učiniš? Zato... Kada je u pitanju Allah te barek ve svoj emanet koga si prihvatio jeste da samo njega zaođer obožavaš i da mu nikoga i ništa ravi ne smatraš i da slijediš njegovu častnu vjeru onakvu kako je došla kutem poslanika reki sratu osalem. Kada u pitanju emanet naspram poslanika sallallahu alaihi wasalem, da budeš onaj koji slijedi svoga poslanika sallallahu alaihi wasalem, koji se trudi da u stopu oponaša poslanika sallallahu alaihi wasalem i da što više Zna ta sprovede u svom životu. Da kada izađeš ljudi to da svako te prepoznaje da si ti taj sledbenik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nema razvada da ti şunu ka, nema razvada pričaš pun, što te vide da znaju da si sledbenik. Kada vide šta radiš da te prepoznaje da si sledbenik, najčasniji je Allahov stvorenje. Kada čuju tvoj govor da prepoznaju da je to govor koji se uzima iz najčisteg izvora, iz Kur'ana i To je ispunjavanje emaneta. Kada u pitanju imali prema Allahove knjizi, da budeš onaj koju daje pravo njeno, njen hak koji ima kod tebe. Da je učiš, izučavaš, da razmišljaš o njenim porukama i da se prije svega pokoriš i radiš po njom. Kada u pitanju sunet poslanih alih bisadatu o da ga učiš, proučavaš i da što više od tog sunata sprovedeš na sebe i na one koji su ti u emanet. Kada su u pitanju drugi ludici i na moje braće, prije svega porodica, emanet koga čovjek ima u svojoj porodici jeste da čuvaš svoju porodicu, kao što je rekao Allah te baraka ta'ala, ja ju hadadina anu pu an pusetu ahdikum nara, okudu hanasu ala hijjare, ovaj jednici čuvajte sebi svoju porodicu od batveđa čije će gorivo biti I ljudi i kameni. To je prije svega oboveza, jer su ti oni dati moje mane i bit ćeš pitan šta si učinio sa njima. Čemu si ih područio? Kako si ih odvojio? Na čemu? Čime si ih ranio? I tako dalje, i tako dalje. Kada u pitanju supruga ili supruge da im dašnjih opravka im pripada, da im dašnjih opravka im pripada. Kada u pitanju muž, suprug, da žena mu bude pokorna i poslušna u svemu što je dozvoljeno i da mu učuva čas i imovinu. Kada su u pitanju djeca u odnosu prema svojim rovnikanjima, Dakoje, da, da vam eman koji je dao, a to je da čine dobročinstvo svojim roditeljima što više mogu u svemu što Allah te bareka tajla dozvoliti. I ovo sve potpada pod riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kada kaže: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." pastiri i svi će biti pitani za svoje stade. Svisti pastiri svi biti stade. će biti pitani za svoje stade. I imam će imati će biti pitan za svoj stad. I vladar će biti pitan za svoje stad. I učenjak će biti pitan za svoje stado, i čovjek u porodici je biti pitan za svoje stado, i žena u porodici svoga muža, i dijete u toj porodici, i sluga u toj porodici, svi će biti pitani. I sve su to ocenjena, moje braćo, emaneti. Sve su to emaneti o kojima insan, vjernik, Allah vršanu mora da vodi računa i mora da nađe odgovor s kojim će se pred Allaha te baraka od odbraniti. Što se tiče braću emaneta u poslovanju sa ljudima, također svaki vjernik mora da vodi računa i da ono što prihvati od tog emaneta, da to ispunjava. I kao što smo spomenuli, nesmi da bude poput drugi, padavara i da laže, da vara i da laže, je to nije ono sa čime opisat vjernik. Kaže Resul sr. Allah, alayhi wa sallam, Jak beul mu'minu ala kulli če'in ne ise hlijaneti kolik U smislu, vjernik sve da može učiniti. Može biti, ali ne smije biti prevarant I ne smije biti lažor Vjernik ne smije biti varalica I ne smije biti, ne smije biti lažor Jer je on vjernik On je onaj koji je od emaneka. On je onaj koji je povjerovao U Allaha te baraka, te ali poslanika, ne bih salatu, sada On je onaj koji je sa tim emanom I vjernik nikada ne smije da bude drugačiji I da se povede za većinom koja danas laže i vara Već kao što te Allah učvišen i počastio da od mnoštva, od milijarde da ti budeš u skupinu koja Allah uđerlešanu učini sezdu i koja sama Allahu obožava i nikoga drugog tako se sjeti da kada te drugi varaju da ne smiješ biti u većinu već moraš biti onaj koji slijedi Allah ordin i slijedi sunat Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji te opozorava da ne smiješ biti onaj koji vara ako ne nemojš da posluješ nemoj da posluješ sa onima koji, koji varaju i koji lažu, onda je bolje da niste Nego da i ti upadneš ne dola teba repertar ljupo. Pa da budeš lažov i da budeš prevaran i da budeš onaj... Koji će potala hađelešan ho doći, misleći da nema neke isprike, a neće ništa rukamen. Ništa neće rukamen. Zato Allah te bareka ta lemodi da nas pomogne da istine, da socru se na pravom putu i da socru da oni vedo sedom sede u organizaciji sa 950 sada. Alhamdulillahi was salatu was ala rasulillahi wa ba. Ibn Ishaq Buhari ahna Allah taala Abu Huzejra radi Allahu taala anhum, rekao rasul sallallahu alejhi ve sellem, dojsta emanet je čovjek Ana I putem sunneta poslanika Reji Saratu Saranam. Zatim kaže prenosilac poslanika Reji Saratu Saranam. Reji Saratu Saranam nam je govorio o uzdizanju tog emaneta, koji je, koji je dakle Allah Beštan utpustio u srce čovjeka, koji je rekao, čovjek će jednom zaspati, jednim som će zaspati, pa će mu biti iščupan emanet iz njegovog srca. Ostat na njemu samo neki mali prag. Zatim će kaže opet, Zasklati, pa će iz njegovog srca biti iščupan Emanet i ostaće trajak toga poput žulja kada ispadne na, na nogu. I kaže, on će biti taj trajak kao kada neko, kaže, usme žeravicu pa je var svojom mnogom svojim tabanom, vada je po zemlji, pa vidiš, kaže, ona onaj mehur kako se napunio, napuhao se, a u stvari u njemu nema ništa, on je prazno. Prieste tada, Allah te barbe tada uzme emanet iz srca jednog čovjeka, onda taj čovjek ostaje u vanštini, ti vidiš, ima nešto, pokazuje nešto, misliš da baš ima hajera, međutim, kaže, on je poput onog mehira, koji je skočio od želavice koljade izgorela, pa ti vidiš, nešto ima, jel? Međutim, ono prazno, nemo njemu nikad pa hajera, nemo njemu nikad pa hajera. Zato kaže, e buh zeme, kaže, davno je, kaže, bilo vrijeme kad sam ja mogo sa svakim od da trgujem, da radim i tako dalje. Ne razmišljajući o tome, da će neko prevariti. Jer kad je bio musliman u pitanju, onda, kaže on, sigurno njegova vera ga je terala da on to ispuni. Dakle su bili prvi muslimani. Ono š preuze, on će ispuniti, makar ne znam šta se desilo. Kaže, ako je bio kršćanin, kaže, i on je morao to da ispuni. Kršćanin u muslimansku državu, zna kakav je propiz. Kada se prihvatiš nečega, napraviš ugovor s nekim pruzmešan naredbi, moraš to ispuniti. Inače to ima akadija, a ka, iz akadijima djela koji radi po kadinoj naredbi. Pa kaže, morao da ispuniti. Međutim, kaže, danas, danas, kaže, ja s nikim osim to i to kojedinca. Ne bi da ćete sarađevati ili u smislu, dakle, šta, trgovine ili e-mane koji se, se daje. Tako da vidimo cijenje na mojoj vraćao iz ovih primjera kako je najavljeno uzimanje emaneta. Uzimanje emaneta i mi vidimo kako toga pali na sve strane i u svim kategorijama. Ako pogledamo kod učenjaka, kod daja i tako dalje, vidjet koliko samo tu pali tog emaneta i koliko se samo tu taj emanet ne poštuje i ne čuva. Kao da se za njega neće biti ni pitan. U nekim kredojama je došlo da su se vallaha, vallaha, spomenu da je ovaj svijet Allah te barem katalja stvorio kao jednu baštu koju je ukitio sa pet stvari. Jedna od tih pet stvari s kojom je ukičeno ovaj dunjavu, jeste znanje učenjaka. Znanje učenjaka. Pa je na tih pet stvari Imlis prokret je došao i dodao je još pet stvari uzim. Pa je ovom znanju dodao sakrivanje i prišutkivanje tog znanja. Sa ovim je došao. I doista koliko danas. Koliko je danas oni koji i nakon što su došli do znanja, došli do istine, došli do dokaza, samo i prekrivaju jedan po jedan dokaz. Prekrivaju, prekrivaju i prolaze s nekim pričama mislijeći da to Allah te barek na nebi. A oni su svesni toga. I dobro znaju šta rada. Zato cijeljena moja braća. Allah da li lišanu molim da nas učini od onih koji vode brigu svojim emanetima. A doista svaki od nas toliko ima emaneta da kada bi svakog dana polovinu dana samo razmiješljao o njima bojim se da i se ne bi sjetio svim jer je Igme Slud radijallahu talianku govorio kaže svaki dio čovjekovog tijela ima dio emaneta od sebe zato je kaže emanet očiju da ne gledaju ono što zabranjam emanet ruku da ne te zabranim. Emanet pušio da ne slušaj ono što zabranim. I tako dalje i tako dalje redom. Zato cijene na moje vrčove. Ne se sva ti insanse za i sa se samo. neka ka povede računa samo sebi. Jer doista pred Allah dželle svako će sam doći i sam cijelog dolara za sve ono što je činimo, i javno i tajno. I ništa nećemo se da sakrije. Allah dželle šan hodil lahu ce te Allah te barek taala veli džan suce te isteni. i da ono čujemo i naučimo, da najprije na sebe primenimo, a onda i drugima sama da pročavamo i poi sigamo. Allahu te reshano molim da pomogne deha dinu da daim rob da ga čita. Da kuda snag na snahu to ime i učio se kodaka na njegov put. Da nehojim rukama kazni svoje našeg peta. Allahu te reshano molim da pomogne bračnom stale koji su pali dobre pet oči. Bozav ratava veta gde nučeuje. Allahu te reshano molim da oni ste i pani za sokopta guta i nego pomogao. Allahu te reshano molim da nas učini se po misli i Allahu ona da se podiže po mama što je lijepa znači smetit Allahu Zidni min al-Himah Allah ya Allah Ya kashif al-Balwa Ya sami' al-Najwa Ya kashif al-Balwa Ya sami' al-Najwa Zidni min al-Takwa يا خالق الاكوان يا كاشف البلوى يا سامع النجوى يا كاشف يا سامع النجوى زدني من التقوى يا خالق الاكوان زدني من التقوى يا خالق الأكواها يا خالق الاكوان يا خالق الاكوان